Хомборі. І у... 14 січня. 13 годин 30 хвилин. Стажист, надзвичайно сором'язливий хлопець, завжди одягнений у чорне, з осипаним лупою, волоссям, прозваний серед технічної обслуги Жан Стріха, мабуть, уже в десяти поглянув менше, ніж за хвилину на стінний годинник, сподіваючись, що її -йо прихопить його погляд. Нарешті, зважившись, озвався. Уже пів на другу. Я б хотів зараз піти, щоб встигнути поїсти, а, а то й дальня закриється. Гіо? Поте а вже ж, а вже ж. Ідіть. У вас вистачить часу. З цією деталі я цілком упорався сам. Половину ранку і згайов на всілякі папери та ходіння по кабінетах. Треба було офіційно оформити свій вихід на роботу і пояснити, чому не вийшов напередодні. Стажист чотири дні тільки приймав деталі на голографію та реєстрував їх, і роботи не збиралось чимало. Гюйо зайшов до лабораторії, перевірив нейтральні лампи зеленого кольору температуру проявника у ванночках і повернувся в кімнату для знімання. Старанно протер розсіювальну лінзу, встановлену перед лазером, трохи нахилене скло, розташоване на кілька метрів далі, скінчивши, поклав деталь мотора на столик, що стояв одразу за склом, потім вимкнув світло, приліпив аркуш чутливої плівки до скла, підняв на очі захисні, як у зварника окуляри, що висіли у нього на шиї, настроїв експонометр і ввімкнув лазер. Промені пронизали скло, плівку, освітили деталь. Гюріо сидів осторонь від лазера, спостерігаючи на контрольному циферблаті, як нестримно минають секунди. В якусь мить він почув, ніби відчинились двері, і, уникаючи різких рухів, щоб не викликати надмірної звукової вібрації, трошки повернув голову, прислухався. Хтось пройшов через крихітний тамбур між лабораторією та коридором. І я подумав, що то повернувся стежист, хотів обернутися, але на якусь частку секунди запізнився. Вправно закинутий через голову металевий тросик зашморг, шкрябнув по світлозахисних окулярах, зідрав шкіру на перенісі, і спинився на шиї під бородою. І я відчув нестерпний опік, його шарпнуло назад, здійняв руки, селкуючись ослабити зашморг, який стискав його гортань, і душив крики. Дуже скоро його руки опали, голова важко схилилась ліворуч. Вбивця відштовхнув її знову вперед, впевнився, що той вже мертвий, і відпустив кінець свого смертоносного знаряддя. Промінь лазера зник. Кімнату затопив морок, який ледь порушувало розсіяне світло двох нейтральних ламп. Невідомий якусь мить почекав, поки очі звикли до зеленавої сутіні. Тоді став навколишки біля трупа, обнишпирив одну по одній кишені, складаючи на підлозі поряд із головою його. Всі знайдені предмети. Швидко закінчивши цей обшук, він знову, беручи кожну дрібничку, ретельно все оглянув і поклав назад у кишені тому, кого щойно вбив. Рудов по професійному, видно, мав досвід. Вміст бумажника вбивця розклав на грудях небіжчика, без ніякого задоволення дістав згорнутий папірець заповнений трьома мовами – французькою, бамбара та англійською. Засунув аркуш до кишені свого піджака, бумажник поклав на місце в кишеню її, і, прибравши заклопотаного вигляду службовця Air France, вийшов у коридор. Комісар Льондрен, 14 січня, 23 години. Витягнувшись у воді, я лежу на рисовому полі поблизу села Каотхін. Лікті врусли в баганюку.